Misiunea specială 24. Vulturii lui Hitler 5 august după amiaza Ieri a avut loc abolirea privilegiilor și a drepturilor senioriale ale ocupanților comandaturei. Nu trebuie să le lăsăm nemților timpul să-și vină în fire. Notă. Aluzie la noaptea de 4 august 1789, când în timpul Revoluției franceze, adunarea națională votează abolirea privilegiilor feudale și prin aceasta a întregului sistem juridic al vechiului regim. Închei nota traducătorului. De cum se vor odihni bine băieții, va trebui să ne ocupăm de alte obiective. S-au ospătat ca la nuntă, mulțumită generozității familiei Bugnec. Am să i las toată ziua să doarmă, în timp ce eu voi porni în căutarea unei prăzi posibile. În clipa când dau să plec, Klein vine la mine. Vin și eu, domnule locotenent. Nu, Lucia, rămâi aici și bași de seamă ca toată lumea să se odihnească. E ora 1. Mă duc la plimbare spre Dirinon. Se află prin părțile alea, pe cât se spune, un depozit de muniții. Vreau să văd. Cum mai arată? Mă întorc spre seară. Vrei, te rog, să-mi dai binoclul tău? Al meu a rămas la daula ieri. Pe drumeacuri de pe lângă garduri de maracini și pe sub bolta de copaci, sosesc în mai puțin de două ore, în apropiere de Dirinou. Parcul de muniții e o împrejmire solidă, adăpostind vreo 5 hectare. Cu șanțurile lui antitank, cu bateriile antiaeriene și terestre, cu gardul de sârmă ghimpată, cu toată la aceea de personal, santinele și câini, nu-i un vânat pentru noi, mult prea mare, mult prea solid și mult prea bine apărat. Atâta pagubă. mă întorc la ferma bugnec. Ținând un carabina sub soară, merg agale pe o cărare din pădure. Am uitat că e război, aș putea să fiu la vânătoare. Ascult fericit zgomotele pădurii. O cioconitoare mitraliază un de copac, vântul arzător din plină vară, înfioară când și când frunzele în răsuflări prelungi, inegale, apoi totul redevine tăcere. Am o mulțime de amintiri asemănătoare, când, în după amieze că asta, mă duceam să strâng ciuperci prin părțile noastre. mi dor de ardeni. Era exact în aceeași perioadă. Mirosul cald al humusului, vântul care se joacă cu frunzele de stejar de anul trecut, alunele, lăptoase încă în carapacea lor verde, moale, rugurile de mure. Ciocănitoarea s-a oprit brusc. O gaiță își ia zborul strigând departe în fața mea. În pădure, asta nu poate să însemne decât un singur lucru. Cineva l a deranjat. Iar acest cineva nu sunt eu. Îngenunchesc repede îndărătul unui fac gros și pândesc cărarea care face un cot la vreo 20 de metri. Tipul care se apropie merge fără nicio precauție, cu siguranță că nu-i pădurar. Numai un orășan poate face asemenea tărăboi necuvincios prin pădure. După vacarmul pe care îl face, ar fi trebuit să-l aud de mult, dacă n-aș fi visat. Oh, oh, un coleg, un parașutist neamț, idiotul, își ține mitraliera la umăr în loc să o aibă spânzurată de gât, gata să apese pe trăgaci. De altfel, nu are deloc o înfățișare marțială, își târie picioarele, iar mâinile și le ține în buzunare. Când zvâgnesc în fața lui, înfigându-i coltul în pântec, abia dacă sare de uimit ce e, își scoate mâinile din buzunare și ridică liniștit brațele în sus. Pare chiar destul de mulțumit că mă vede. Vreau să mă predau. Vorbește într-o engleză cât se poate de acceptabilă. S-a făcut. Îi iau pistolul, îi desprind mitraliera. Întoarce-te. Îi pipă buzunarele. Ok, ești parașutist? Ce unitate? Nu, ofițer meteorolog. Și atunci, de ce ești îmbrăcat ca pentru salt? Eram împreună cu parașutiștii. Așa, bine, ia -o înainte. O să ne ducem la oamenii mei. Numai că nu sunt singur. Cum adică? Așa, sunt vreo 60 de parașutiști împreună cu mine. Am fost atacați în dimineața asta de teroriști și am avut victime. Ofițerul responsabil a murit. Am aflat că parașutiști ai trupelor aliate au sărit în număr mare în regiune. Ieri am accelerat totul la comandatura din Daula și au ucis zeci de esesiști. Pentru noi s-a sfârșit. Vrem să ne predăm unor trupe regulate, nu să fim uciși pe la spate de funcționari, că e plin de ei. Înțeleg numai că nu sunt decât un simplu locotenent, iar oamenii mei se află la 2 km de aici. Nu pot de unul singur să vă duc pe toți. E o problemă care mă depășește. Trebuie să-i raportez colonelului meu. Unde sunt oamenii voștri? În pădurea asta, uite aici pe hartă. Cam la vreo 3 kilometri. Bine, dăm harta Vezi intersecția asta în satul saint Urbain? Acolo ne aflăm, împreună cu batalionul nostru. Mă duc să-l înștiințesc pe colonel, și el va lua măsurile cuvenite ca să fiți trimiși într-un lagăr de prizonieri. Îi iei pe oameni, apoi vă îndreptați spre intersecție dezarmați cu toții și cu mâinile în sus, fără niciun fel de echivoc posibil. Altfel nu răspunde nimic. Până te duci și vii, îți trebuie să zicem două ore. Acum e patru. La ora șase, întâlnire la intersecția din saint Urbain. De acord? De acord. Sunteți ofițer de carieră? Nu, student la teologie. Aha, mă gândeam eu. Cu dumneavoastră poate omul să se înțeleagă. Eu eram profesor de fizică. Atunci ne-am înțeles, da? La ora șase, la Saint-Urbain. La revedere. Mă uit cum face cale întoarsă și se afundă în pădure. De cum dispare parașutistul după cotul potecii, mă îndrept cu toată viteza spre ferma Bucnec. Klein, ca întotdeauna mă întâmpină cel din tâi. O bună, domnule locotenent. Nu prea rea. adună pe oameni în viteză. O să ne instalăm la intersecția din -Urban. Dar repede. Luați numai pușca mitralieră, armele individuale și câteva grenade, adunarea peste 5 minute. Un minut mai târziu, toți sunt prezenți. Toată lumea e aici? Ok, la ora 6, 60 de nemți se vor prezenta lângă satul saint ca să se predea reglementar. Vom acoperi drumul cu pușca mitralieră, iar voi să vă plimbați cât mai la vedere, traversând intersecția încolo și încoace. Trebuie să le dăm iluzia că suntem mulți și că ne simțim liniștiți. Sper că v-ați odihnit bine. Avem de făcut 3 km în pas alergător, după mine. La ora 6 fără 20, dispozitivul e pe locul indicat. Nouă oameni se plimbă cu arma la umăr ca niște figuranți de teatru. Pușca mitralieră, instalată în șanț, ține sub observație tot lungul drumului, în direcția de unde trebuie să ne sosească victimele. Eu m-am postat mai înainte, la vreo 100 de metri. Parașutiștii nemți devin din ce în ce mai deslușiți în binoclu, la 500 de metri de acolo. Totul pare în perfectă ordine. Ofițerul merge în frunte, cu mâinile încrucișate pe cap, Oamenii îl urmează în rând câte patru, și ei cu mâinile la ceafă. Îi fac semn lui Klein să vină lângă mine și îi înapoiesc binocul. Dar sunt parașutiști! Ne-ați ascuns asta, domnule locotenent! Am vrut să vă fac o surpriză și să văd mutrele colegilor tăi. Când friții sosesc în dreptul nostru, dumneata, Lucia, te ocup de oameni, eu de ofițer. Sper că Paul Leir va sosi, așa cum ne-am înțeles, cu vreo 20 de machizari, ca să ia pe prizonieri. Când nemții or să vadă că ei sunt de șase ori mai mulți decât noi și că nu există niciun fel de alte trupe, S-ar putea să le treacă prin minte să facă pe nebunii. N-ar avea, bineînțeles, nicio șansă, dar ar muri prostește niște oameni. Le ordoni să se așeze de o parte și de alta a drumului, le iei banii francezi pe care cu siguranță că îi iau și îi verși la FFI. bagă de seamă și scotocește-i bine. Un pistol e ușor de ascuns. Nemții au ajuns la intersecție. Se așează în ordine de-a lungul taluzului, iar eu îl poftesc pe ofițerul lor, la cafeneaua din sat. Mâncăm ochiuri bem o sticlă de cidru, iar el îmi povestește viața lui. Confesiunea clasică. Are o soție destul de draguță, a cărei fotografie mi-o arată doi copii un câine, preda fizică la Magdeburg. Vietul de el, era făcut să fie soldat cum sunt eu bun de papă. Mie milă de el și aproape că mă mustră conștiința că am mințit. Ascultă dragul meu. A scăpat toți cu viață și, pentru moment, asta e esențialul. Ați avut mai mult noroc decât camarazii voștri din daula, dar voi fi obligat să mă despar de voi. Nu avem posibilitatea să vă ținem. Veți fi luați de partizani care trebuie să sosească numai decât. Omul e distrus. Ne dați pe mâna teroriștilor? Nu. Nu sunt teroriști, ci soldați fără uniformă, dacă vrei. Dar nu sunt sălbatici, ca unii dintre naziștii voștri. Vă dau cuvântul meu că nu veți fi molestați. Vă duc la ei în machii și peste câteva zile armata a treia americană vă va prelua. Să nu te mustre conștiința. Ai salvat probabil viața la 60 de bieți oameni, pe care altfel noi i-am fi ucis în ambuscade. M-ați înșelat. Nu tocmai. te înșela singur, dar peste câțiva ani vei crede ca și mine că ai avut noroc. La revedere. Afară nemții vociferează. Au înțeles în cele din urmă, văzând că machizarzii armați îi încercuie și își reproșează unul altuia naivitatea. Gura! În rând, câte patru repede. Pol, te poți ocupa de ei. Oficierul lor se descurcă binișorul în franceză. O să-ți poată sluji drept interpret. Andrei Leonabur e nemângâiat. Le-ați văzut cismele de salt, domnule locotenent? Mult mai chic decât ale noastre. Și eu, care am picioare așa de mici, n-am găsit nicio pereche care să-mi vină. Klein amintinde un binoclu tais. Ca să-l înlocuiți pe cel stricat, domnule locotenent. Mulțumesc, Lucian. Va trebui să recuperăm și armele abandonate de prizonieri în pădure. Cred de altfel că le-au rupt. Era dreptul lor. Dar poate că din grămadă puteți alege câteva cadouri utile. Ce mai capcană? Și ce s-au mai fraierit friții, domnule locotenent? Să nu ne mai lăudăm atâta. Totdeauna v-am spus că educația prusacă atrofiază imaginația. Deocamdată să ne întoarcem acasă. Acasă. Asta e acum pentru noi ferma familiei Bugnec. Acolo ne-am așezat tabăra, acolo luăm masa. Ea ne ascunde și ne apără. Acolo am descoperit Bretania, generozitatea bretonă și curajul foarte simplu al bretonilor. 5 august, către seară După cină, Klein și cu mine ne ducem să luăm aer, mai curând vânt. Am pornit fiecare în partea lui să facem o ultimă recunoaștere pe o rază de 800 de metri în jurul casei. Precauție ce poate părea de prisos, dar la război negligența costă prea scump ca să ne putem îngădui așa ceva. Lucien se întoarce din patrulare în același timp cu mine. Îl împinge de la spate pe un neamț, pe jumătate îmbrăcat în civil. De unde l-ai pescuit? I-am căzut în spinare la 500 de metri de aici. În armat? Da, domnule Locotenent, iată-i pistolul. Un tip, singur, singurel? ciudat? Zice că e alsacean și că voia să dezerteze. Adul la lumină în sala cea mare. Să vedem mai de aproape despre ce-i vorba. Alsaceanul vorbește într-adevăr franțuzește, dar nu franceza cântată din Alsacia, care mi-e foarte familiară. Voiai să dezertezi? De ce? Se pornește pe niște explicații încălcite. Când cineva minte, eu știu. Și nu mi-explica de ce. Mă simt prost, îmi vine să-i spun interlocutorului meu să nu-și piardă timpul, să nu se ostenească atâta, pentru că ceva în mine refuză să-l creadă. Mă simt umilit pentru el văzându-l cum se înjosește. Încă un mecanism despre care nu știu cum funcționează, dar funcționează. Interlocutorul meu minte. Știai că ne aflăm în ferma asta? Căutam. Ascunzându-te? Tipul se încurcă, e galben ca ceara, sudoarea îi improponează buza și mâinile trebuie să-i fie gilave pentru că și le șterge rând pe rând de tunică. A acte? Nu, le-am lăsat în efectele mele. De unde anume ești în alsacia? Strasburg, bineînțeles. Lucian, uite de la placa de identitatea tipului. Oare prinsă la gât? Prizonierul se dă înapoi și se împotrivește. Klein îi smulge plăcuța. Omul e distrus, se uită în fiecare colț al încăperii, ochii nu-i se opresc niciodată pe mine. Așa începe panica. Prenumele dumitale e curt. Am cunoscut zeci de Alsacieni în primul meu regiment și aveau prenume franzuzești. Ești german? Nu, nu, Alsacian. Respiră greu. Umerii i s-au lăsat dintr-o dată ca și cum anumiți mușchi ar refuza brusc să mai funcționeze. Klein îi arde o palmă din toate puterile. Alsacean or neamți. Neamți! și-ai venit să ne spionezi. unde ți unitatea? Tace cu încăpățânare. Lucian, nu-l putem ține. Ar putea fugi și să ne dea de gol ascunzătoarea. Pentru noi nu-i grav, dar casa cei din familia Bucnec nu-i cu putință. Înțeles, domnule locotenent. Și astăzi, când mă gândesc, tot mai simt un fior, iar gura mi se usucă. Exact, canțarul aceea. Klein și Garo îl duc pe neamț. Două gloanțe de colt. S-a făcut, domnule locotenent. Sunteți galben de tot. Liniștiți-vă, nu-i nicio eroare. A făcut și pe măscăriciul. A răpnit Heil Hitler înainte de a trage în el. Un nefericit care își supraevaluase talentele. Ia doi oameni și unelte, o să-l îngropăm în pădure, cât mai departe cu putință de fermă. Nimeni n-ar putea descoperi mormântul neamțului ucis. Eu însumi am fost atent să dispară orice urmă. Pământul și frunzele uscate ce la acoperă nu se deosebesc prin nimic de restul frunzelor din preajmă. Am făcut de toate, zice Brioan, până și gropari, am ajuns. Și acum, Lucien, trebuie să plecăm de la fermă în timpul nopții. O să departăm orice urmă a trecerii noastre pe aici. Ocupă-te personal de asta. Pe urmă, mai văd și eu odată. Încărcați ranițele și recuperați containerul cu exploziv. O să ne instalăm în pădure, acolo unde m-am întâlnit cu profesorul de fizică în după amiaza asta. Azi-i spun domnului Bugnec să-i dea de știre lui Paul Leir. Nu trebuie să vină aici cu camionul lui Nemțesc. La treabă, trebuie să o ștergem înainte de unu noaptea. O să ne reluăm obiceiurile din Scoția, să dormim ziua și să vânăm noaptea.